ninidum zile changamoto ambazo tunakutana nazo masuala ya urasimu katika utekelezaji lakini vile vile hata sasa hivi maafa yanapotokea unakuta huyu anazungumza hiki kimetokea hawa wamefanya iki. hizo shughuli zingekuwa zimeratibiwa katika kituo cha hicho kituo cha mawasiliano imejisem operation center na kuta kwamba ni ujumbe mmoja ambao unatoka mkini tunajua kwamba kuna wandishi labda wa habari wanaweza wakawa wametoa kauli ambazo sizo, zile zilizozunguzwa na, wuli, na wuli, mde, kiongozi pale lakini kikiwepo kinaweza kapunguza. matatizo ya kuweza mawasiliano muhimu na ya haraka katika kipindi hiki kutokana na aina ya janga ambalo limetokea mafunika inapokuwa imetokea misaada inaingia kutoka nje zinakuja zinatua pale katika kitu cha mawasiliano vifaa vya uokoaji vinakuwa viko pale kwamba yani nchi nzima jambo lote ambayo linatokea shughuli zote za maafa zinaratibika katika eneo kamili. Ni mpango wa idara sasa hivi tumeshawasilisha bajeti wazalani kwa ajili ya kuomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo kama hiki. Kwa hiyo ni kwamba kwa sasa kwa hivi idara kama idara shughuli zake zinafanywa kwenye hii idara ya management ya maafa na kwenye sheria mpya ya maafa ambayo ilipelekwa kama mswada bungeni mwezi wa tatu Ilijadili swala hili kwamba Idara ya maafa itakapokuwa imewezeshwa na kuwa kama wakala yana inoji And then hmm. moja ya vitu ambavyo ni muhimu kuwepo ni kuwa na kituo kwa ajili ya mawasiliano kipindi cha dharura inapotokea. wengi wanazungumzia suara la kuchelewa lakini inategemea kwamba lile tukio jinsi lilivyotokea taarifa zimeenda kwa nani na wakati wa namna gani. Kwa mfano ikiwa Kamati ya maifa kwa katika ngazi ya kijiji imetoa taarifa kuhusu tukio la maafu ambayo yanahitaji katika ngazi ya wilaya. Sasa yale mawasiliano kama sio ya karibu sana kuweza kujua tathmini za haraka zimefanyika za namna gani, nini kinahitajika kwa wakati ule, lakini unakuta mara nyingi serikali imekuwa ikijitahidi na imekuwa ikifanya hivi, kwa kisho kwamba misaada inawafikia watu walengwa kwa wakati mwafaka. Pamoja na changamoto zilizoko za miundombinu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini mara nyingi unaweza kukuta kwamba msaada wa haraka unapatikana tatizo nilile kwamba mwananchi anapopata tatizo Wanataka kila kitu pale pale kimetokea saa hizo hiyo mafuriko umetokea sawa wameweka labda katika eneo la muda kwa mfano kwenye shule au kwenye maholi fulani hivi kwa muda wanataka yatokee lakini unakuta wakati tuli tunaporatibu zile shughuli zao nini mahitaji ambayo yako pale muda vile vile nao unapita sasa mtu ambaye anayepata na tatizo kama janga lile anajua kwamba kwa kilisali moja ni muda mrefu kwa kweli mako unakuwa psychologically affected ila tunachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba uratibu wa misaada ya watu ambao wanakutana na majanga mbalimbali inawakuta walengwa kwa muda na vile vile kwa biwango ambavyo vinahitajika kuna kitu ninaita uh, Uh, humanitarian standards hizi zinakuwa zinafuatwa kwamba kama ni ration ya mtu kwa chakula kwa siku anatakiwa apate kitu gani na kwa kiasi gani kwa hiyo kama idara tunaendelea mara kwa mara kuaelimisha jamii lakini vivyo hivyo na maratibu wa mbalimbali mbali kama hili hapo kwamba tunafuata hizo humanitarian standards